Rugăciunea a șapte pentru dobândirea darului străpungerii inimii. Aleluia, Tată Ceresc, te iubim, te stăvim și te rugăm, dăruiești ne darul străpungerii inimii, ca să nu fim pustii de rodul cel duhovnicesc, ca să nu îngropăm mintea, inima și sufletele noastre în mormântul păcatelor, ispitelor și răutăților ci să se atrează conștiința noastră prin Duhul temerii de Dumnezeu, să se înfricoșeze dreapta judecata ta și să se gândească mereu la răspunsul cel bun al faptelor sfinte săvârșite în taină. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim, te stăvim și te rugăm, dăruiește darul străpungelii inimii cu jarul iubirii tale, fă ca focul fătura noastră, ca să nu ne ardă focul ieșit din mâna ta. Când se vor arde temeliile munților, iadul și pământul, cu toate neamurile păgâne, când fulgerul și sabia ta vor judeca pe toți vrăjmașii tăi, când focul cel veșnic va înghiți pe toți demonii, pe cei care nu te iubesc, nu te slăvesc și nu te slujesc. Aleluia slavă, ție Tatăl Ceresc, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiești-ne darul srăpungerii inimii, ca să nu ieșim din calea iubirii tale, din adevărul cunoașterii sfinților tale taine, din viața cea veșnică a voinței tale, ci să fim vița ta cea adevărată, măslinul tău cel roditor, neamul tău cel preoțesc, care te iubește, te slăbește, te slujește fiindcă toate poruncile tale le împlinești și pe demonii achediei, uri slavei deșarte trufii îi biruiește